От яка рибка в сак ускочила. А Сомко, нікого і нічого не слухаючи, до князя. Що се ти, князю, дієш? Хіба на те послав тебе цар на Україну, щоб ти потакав запорозьким бунтам? А князь стоїть, мов тороплений, бо ще й до себе не прийшов з великим гвалтом поміж військом. У Московщині він з роду такої, Хуги не бачив. А Сумко, нащо ж ти військо з Москви на наш хліб привів, коли воно стоїть, не ворухнеться. Не доведе вас до добра така політика, щоб меншого на старшого підпирати. Давай мені свою воєводську палицю, я одіб'ю твоїми стрільцями голоту табру. табору. Князь,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 Так нема ніде правди, каже Сомко, ні в своїх, ні в чужих. А Іванець, єсть правда, пане Сомко, і вона тебе покарала за твою гордость. Візьміть його, братчики, та забийте в кайдани. Пане гетьмане, каже вірна старшина, обступивши Сомка. Лучче нам положити усім отут.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 Дуже звеселився тоді Брюховецький. Зараз ізвелів Сомка Васюту і всю їх вірну старшину взяти за сторожу а Вухаєвичу. На Москву листи писати, що ось нібито Сомко своїми підручниками на царя козацтво бунтує. Гадяцькі пункти ознаймує людям